Просто неймовірна. «Зима довга, дочка моя», – сказав позмозі м'яко. «Я хотів би знайти для вас такі книги, які принесли б вам утіху самотності». «А чому ви не приносите мені благословення від Найсвятішого Папи?» «Я хотів би це зробити, але як то може бути, один? Його немісник на землі має бути один, а Італії відразу два папи. Здається, бувало відразу і по три. Як то, отче? Дочка моя, ви боїтеся відповісти, отче? Я спитала, хто ж йде по путі, Господній? Чи той папа ще з імператором, чи той ще з Матільдою? Я не можу вам цього сказати. Не знаєте, чи боїтеся? Не можу, дочка моя. Скажу вам лише, папи Климента не бачу. Недопущений, нікуди недопущений, бо маю спільну долю з тобою, дочка моя. Плоть моя має вихід з цієї вежі, а дух перебуває тут постійно. Я мала б відчувати це якось. Для того потрібен час і терпіння. Скільки ж, і того, і того вже було задосить. Терпінню немає меж, а знанню? Знання, то і є терпіння. Що досконаліша істота, то вразливіша вона до страждань, а до насолод. Лише грубі натури, грубі й порочні. Це ж мені було б радісно відчути себе тут не самотнію, відчути ваш дух. Думай про дух Божий, дочка моя, блаженні хто. Це вже її праксія знала давно. Відвернулася досить непоштиво, знаючи, що судити її за це ніхто не зможе. Щоправда, співчуття від Абата теж не очікувала, бо таке почуття йому було чуже. А з духом справді спізналася вже по весні. Та був то не той дух, що про нього святобливо говорив Бат, Могутній дух волі – хижому посвисті пташиних крил, об'явився й опраксії звідти, звідки і не ждала ніколи, зі сторожовою вежі. Кнехти їздилися внизу, пильнувалися стінного переходу. Верх вежі весь цей час був вільний, а з весни поселився там чоловік, майже так само самотній як є в праксія. Але не цим він привернув її увагу, а своїми соколами. Чоловік був Сокольником. Чий, імператорський, баронський, єпіскопський, а чи сам по собі, неважливо. Видно, так само відвик від людей, як і вона. Звик до мовчання, до самотності. Наклало це на нього печать суворості навіть, сказати б, хижості. На теж у погляді глибоких чорних очей, але різнився він од імператриці, що мала б загинути від неробства, своєю неймовірною зайнятістю. Бо вчив соколів. Не літати, ні. До цього приучені були від народження. Але гнатися саме за тою здобиччю на яку вкаже чоловік. І летіти не кудись, а куди вкаже чоловік. І летіти не якось, а як найвище. Найголовніше ж не втікати від людей. Щоразу повертатися до господаря сідатися на шкірину рукавицю, слухняно ждати нових спонук. Соколів годилося ростити саме у високій вежі, щоб звикали високо злітати. Ось і вибрав ту вежу сокольник, і віднині вона стала для фраксії соколиною вежею. Соколи вилітали просто в неї з перед очей. Здавалося, відчуває на своєму лиці вітер від їхніх крил, вони вишугували в піднебесся з такою нагальністю, з таким завзяттям, аж ніби в тобі те, що зривалося і летіло за ними, разом з ними, спільно за тим, невпокореним, могутнім духом жадоби волі, простору, безмежжя. Завжди неуважлива до занять простого люду. Йупраксія тепер з якимсь болючим вдоволенням стежила за всім, що робить «Сокольник». Незабаром не було для неї ніяких таємниць, ні про того чоловіка, ні про його сірих вихованців. Все ж таки більше б приглядалася до соколів, бо що чоловік та ще у самотнений, мало спить, мало їсть, ні з ким не говорить, суворість спосіб його буття у клопотах порятунок од розпачу. Вразила й в праксію жорстокість сокольника. Не могла без гніву і обурення бачити, Як пускав він своїх соколів На перелітне птаство, На диких гусей, на журавлів, на лебедів. Може, висіли вони й до Києва, Може, ждуть їх там такі малі діти, Як була колись вона, Прислухаються, чи не заячить У темному весняному небі, Чи не закорличе, А журавель ніколи не долетить, І лебід не прилетить На дніпровські плеса, Бо збитий хижим соколом На цю тверду кам'янисту землю. І повинен у тім суворий сокольник, який не знає жалості. Однак згодом вона все ж простила сокольникові Його вимушену жорстокість, Збагнувшись, що за волю Доводиться завжди платити, Іноді і чиєюсь смертю. Для сокола захват волі, А для лебедя смерть. В одних крилах посвист Розкованості, хижої нестримності, без межі, в інших приреченість Не може бути волі взагалі і для всього. Отримуючи волю для себе, неминуче відбираєш її в когось, не маючи ніяких обмежень, тим самим обмежуєш безліч інших істот. Може, саме через те, так охоче кидають до в'язниць простих людей всі королі і імператори. Тоді почуваються вільнішими. І Генріх замкнув її до вежі для того, щоб не мати коло себе ще одної коронованої голови, надто що нема у ній потреби, як у жінці. Але ж імператор не Сокіл, хоч так само хижий.